Sikkert er en dejlig måde at starte et rigtig dejligt radioprogram. Ja. Et rigtig dejligt radioprogram. Vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. De sorte Spejdere. De sorte Spejdere. Øh, dialekter er ved at uddø. Ja. Og jeg, det er sjovt, det er skrevet på. Det er noget, du har fundet på, ikke? Ja. Yeah. Fordi at... Øh, jeg har på, jeg har bare læst. Nej, vi har et i dag, Gælder. Yeah. Velkommen til De Sorte Spejdere. Mit navn er Anders Breinholt. Ved siden af mig. Jeg, jeg hedder Anders. Der er man til de fyr. Anders Og øh, prøv til Anders. Læs op, hvad du har skrevet. Eller fortæl hvad du har læst. Øhm, ja, men jo, okay. Du kan, du kan godt huske, det er i hovedet. Du behøver sikkert ikke at. Det, ja. det, det sker ikke være dig nogle gange. Det er samme, hvis jeg siger et eller andet til dig. Du ikke nødt til at fort din hovedtelefoner på, når programmet starter, eller vi skal ind og sige noget efter en. Eller plade. Min, mine nervetabletter. Så sidder du helt stille. og så er det som om du kan ikke sige noget. Din mund fungerer ikke fra hovedtelefoner på. Det kan Nej. jeg godt lide ved. Det, det er fordi jeg er radiomand. Ja, du er radiomand fra hjertet. Og i øvrigt, at du radiomand, så er hele programmet i dag tilegnet. Lars e. Christiansen. Fredvær med Lars E. Christiansen, trafikradioens mester. Og manden, manden, øh, manden. som har opfundet trafikradio i Danmark i hvert fald. Øh, Lars E. Christiansen er i dag indegyldigt kørt i remise. Det kan man sige. Øh, og al respekt herfra. Yep. Vil det også lyde senere, fordi at det er, øh, vi har et par godbider for Lars E. Christiansens karriere. Ja. Vi har selvfølgelig temaet, og så øh, fra, fra trafikradioen, det gamle Barry White-nummer. Og oh, Anders. Ja, men dialekterne er ved at Så skal vi også kigge lidt, når det ikke et program, og så jeg vil bare sige i, i forbindelse med vores ode til e. tilacy at øh, Månd jo lavede nogle fantastiske jokes for slutningen af 80'erne. Skatis! 80 slutningen af 70'erne. Ja, men de her de for slutning af 80'erne, tror jeg. Okay, ja. Hvor er det, øh, vi skal spille nogle af dem også. Ja. Så det bliver Lars E. Christiansen tema også, men det er også dialekt tema. Dialekt -tema. Lars E. var jo, øh, så vidt jeg husker, øh, rimelig sjællandsk i sin dialekt, uden at være direkte. Ja, det er synes, Nå, det. Nej, det er faktisk Problemet er, skriver Chris Dagblad i dag, at dialekterne er ved at forsvinde. Der er højst 10-20 procent af danskere, der stadig taler en enig dialekt det er man bare bekymret over for i løbet af 50 år, for alle til København. Jeg deler den bekymring. Det gør jeg da også. Men jeg må fordi... sige, i de mange lytter, vi har kontakt med i løbet af, af disse programmer her, så har jeg ikke indtryk af, at direkterne er ved at dø. Det tror jeg da ikke, fordi vi har mange øh, fra hele landet, og det er dejligt at høre. Mm, mm, mm. Men jeg har faktisk tænkt rundt ting. Hvad er det? Øh, jeg så genbrugs. Stop lige da, nu kommer filosofen ind og står og snuser. snuser Hvad er så sort, Per? Hvad er så lille er det, politimester striks. <laughs> Hvad skal du ind, klinger klang? <laughs> Hva? Hvad hvad er, der, er du der er Nej, nej, eller nej, var det synd, at webcam ikke gør det. Toss, John, han står herinde. Nej, øh... det er ærgerligt. Hvad laver du, Thomas? De der er hoved. Hvad så? Køllehoved. Hvad sker der? Hvad har du fået? <gård>, nej, det var sjovt. Jeg kaldte mig køllehoved. <gård>, det er filosofen, der netop nu har været inde og sætte vores webcam til. Det er det kåskås og spejder. Så skulle det vist virke. Sådan. Han lige nu krafte min fra Hebret Bank der. Nej, jeg synes lige en fængsbetjent for den hårde kerne. Ja, hej, jeg kræver lige her, der sætter stikket i væggen. Så går jeg igen. Meget på på, så er gry også i dag. Og. Jeg har fået øh, fængsbetjent. nej, stikket i væggen. Og kry.. <hælless> øh, ja, og så er festen. End. Det var med tang. Øh, den tager vi senere. Øh, dialekterne, og jeg sad og så genbrugsguld forleden. Hvorfor skal du ikke spørge mig om? Hvorfor? Det var for at se, om der var noget sjovt til vores program. Det var der ikke. Men der i skolen, så var det en, en ungdomsskole i Roskilde, som havde ringet ind til det her program, og skrevet ind til programmet, at de havde brug for en opfriskning. Ikke? Og det er så det, Kuno, han går ud og gør, at der er en eller anden håndværketype i det her program, som hvis det ikke rigtig egentlig er noget som helst håndværker, han er bare kreativ. Mm -hmm. Men der var det sjovt, at der var mange, lad os kalde dem tredje generations piger, for det var i, ja, de var, den ene, hun gik i først G, og den anden var lige gået ud i 10, tror jeg, eller 9. klasse. Jeg bare dialekten der. Okay. Og øh, Det samme med Uso for eksempel. ikke? Uso, Uso for eksempel. Han er jo fra ah. Aarhus. Ikke? Og, ja. og, og den øh, dialekt han har, øh, eller øh, Aksang, jeg ved ikke hvad man, man kalder det, vel. det er en men den der øh, Aarhus indvandrerdialekt, ja. eller øh, Fynsk indvandrerdialekt, eller her der var det Roskilde indvandrerdialekt. Jeg kan ikke gengive den, men det var meget, meget smukt. Øh, mm. Og det er ikke fordi vi skulle sidde her og lave sjov med det. Så var skærter, slagt bag mig og svin. Overhovedet ikke. Det var bare øh, fantastisk at høre. En pige, øh, jeg tror, hun var tyrkisk afstammet. hun er formodentlig, øh, hun, hun, eller de, de sagde, hun i programmet har boet her hele sit liv, ikke? i Danmark. Fyldt og voksede i Danmark. Men mm -hmm. øhm, hun havde øh, tyrkisk-dansk-roskilde-aksang, det er den med til at det skal, Og så tænkte jeg på, da jeg så det, at vi får faktisk lave en hyldest til de her forskellige dialekter i vores program. Det det. Ikke kun roskilde-tyrkisk-dansk. Øh, også Bornholmsk, også øh, Kaspers smukke, smukke vinde på mål. Hvor, hvor han jo nogle gange sætter en siger i simpelthen at tale sort. Ja. Øh, selvom det ikke er sort, det er bare jysk. Ja. Det er meget, meget øh, vildt jysk. Og vi havde også vores søde venner fra Sønderland øh, fra sidste år, mm. øh, som også talte meget, meget smuk ja. og så har vi jo Carsten, som også nogle gange taler rimelig... Ah, der gik man B på, bare på nysk, universitetet ikke? der. Nå ja, så har så Han blev fra Sønderborg til Aarhus, og så var han pludselig i Københavner. Jeg kan også ude. se, at han er allerede nu gået. Ja. Barns første sygedag, men jeg skulle da ikke til... Men er det ikke sket? Jo, det er faktisk. Og, og, og det er så, at det er to se i dag. Even gang bliver vi bliver reddet af, af, af, af, af vores vor nye medborgere. Ja. Prøv ja, men det skal vi. Det skal vi. Og, vi skal ved... hylde dialekterne, ja. ikke bare i dag, men fremover. Så øh, allerede nu kan jeg godt sige, at når man ringer ind til her i anden time af programmet, så kommer man ikke igen med man taler dialekt. Nej, det er fuldstændig faktisk. Og det er ikke sådan noget teater. Åh god, god, god. Vi kan godt se forskel på rigtigt ja, ja, det det skal og, være det real deal. Ja, sådan, sådan, sådan. Langelandsk en smuk dialekt. Ja. Københavnsk kan altså også godt være falsk, så skal vi også godt have hørt på Ola Linnea. Støjne også, vi tæller ikke. ikke vi jeg tæller forstadsk, og det gør du egentlig også. Det er du det, det, det vi kommer fra. Ja. Det er der hele en grund til at skamme nej, nej, nej, nej. Næsten nej, nej, nej, nej. alle kommer fra forstaden nu ja. Ja. Og det er også det om 50 år, vil vi synes alle sammen kommer fra forstaden, hvis ikke vi gør noget. Ja. Anders, øh, vi skal spille et musik for din CD. Jamen, vi skal have mere indgangs Nej, nej, nej, fordi om et øjeblik. Okay. Så har jeg en engang snak? så vil jeg godt lige øh, sige, at grunden til, at vi spillede det der kommer nu, det er, øh, altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg, er lidt, jeg er lidt trist i dag. Og, og jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke forklare det. Jeg har, jeg har ikke, jeg, nogle gange, så er der bare øh, ikke, så, så løber løb, løb vandet ikke lige igennem, som man siger. Aha. Og så er det bedst at spille noget rigtig sørgelig musik, for nogle gange kan man så se det er absurd i, at man er ked af. Nogle øh, gange virker det, nogle gange virker det ikke. Men jeg så sige, så er du kommet til den rigtige. Jeg kan godt lov det Fordi det. at hvis du bor og snakker noget, siger du til. Ja, men jeg bare se, det her nummer, ikke? Det er ikke muligt at sove sådan i verden. Ja, men det er godt noget. Ja. <laughs> øh, om et øjeblik, så vil jeg godt læse noget af for dig. Hvis du har mor på taget, <laughs> så lover jeg dig for, at du bliver rigtig glad. Nogle gange kan man også godt høre et navn. Ja. Øh, og så stadig ikke være de glade, selvom det er 12 år. Det er du ret ind. Kender du det? Ja. Jeg bliver også lidt glad, for jeg kan se, at jeg gry er glad i dag. Der er flere, der er skadet at webcamet døde igen, efter Carsten havde været inde og set strømstikket i væggen. Så tænker man, okay, og vi har fået uh, professor Erne Løst herned. Det er Mikkel, vores webmand, som nu står uh, og tæller til hver den. dag cirka 18 minutter over to. Det virker ikke. Prøv at sætte ude til klokken 2 i morgen, eller 5 minutter i to, så kan det være, at det virker, Mikkel, når, du, når vi starter med at sende. Ja, men så er på den anden side også en kedelig tradition, vi går glip af. Øh, og vi ikke med, med se Mikkel folk, der... hver dag. No, og vi ikke hver. ser Mikkel, og vi ikke har folk, der korresponderer med os omkring webcamen. der ikke virker. Men jeg læse noget om, du bliver glad af? Ja. Mor på loftet. Det er fra øh, mm, mm, mm. P4's hjemmeside. Okay. Svend Kristensen har en mor på loftet, som han meget gerne vil ene med. Han har prøvet at spille musik og have lys deroppe, samt sat fælder, men lige meget hjalp det. Hvad skal han gøre? You got mail, motherfucker. Okay, jeg ignorerer mail. Er, er du mulighed for, at du kan mute den? Ja. Yeah. Det var mere om lidt. Hey, I'm watching gay porn over here. Kan du huske den? Den der, der kørt rundt. Åbn den her og skruer helt op for Den er rigtig sjov. Hey, I'm watching gay porn over here. Hey, gay porn over her. <laughs> øh, Morg på loftet. Der er rigtig mange, lampe, ans, ja. der er mange, rigtig mange husejere som dig, øh, ja. som jo øh, øh, har mor på loftet. Jeg ja, øh, yeah. har, ja. Og... Øh, hvad kan man gøre, hvis man har en mor på loftet? Det kribler, det krabler deroppe på loftet. Og man har prøvet alt med lamper og lys og musik. Ja, og man har spillet Metallica helt vildt højt, ligesom i Irak. Og burn, motherfucker! Burn, Men der og må der, du ja, også se, hvor mange øh, mor er der egentlig tilbage i Irak? Den fik de det vist nok ud, af det, ikke? Mm. Men måske har de brugt dette, disse tips. negative tricks. Sæt en fælde lige ved dens indgang og en udenfor. <laughs> Brug handsker ved opsætning. Mm. Sæt en skål petroleum på loftet. Fæld høje træer i nærheden. Det er også en god idé. Sæt en bøtte med mennesketis på loftet. Ja. Yeah, Gå okay. til frisøren. Mm. Og få en masse afklippet menneskehår, som strøs ud på loftet. Er du klar, det kommer til at det bliver yeah. bedre. Gnid et æg. <laughs> med aniskoncentrat og ligge i en fælle. Der gentager gnidet et æg. Det er så sjældent, vi hører ordet. det. Det er blevet bedre. Spred naftalinkuler ud på loftet. Stanken holder morgen væk. Og resten Sæt en skål med salmiakspiritus. spiritus Kom jordetaksolie olie på grenen. Eller det. På grenene. Eller på grene. Og læg dem ind på loftet. Mm. Morgen er meget sliksyg. Læg et stykke vin og brød ind i fælde. Må aldrig røre fælder uden handsker. <lødder> nu kommer den sidste. Er du klar? ja, ja. Putt makrælkuffe i fælden. Hold da <lødder> kæft. Målen er meget sliksyg. Putt makrælkuffe i fælden så skulle man nok være af mm. med den mor. Hvis man ikke havde mor på loftet, så fik man det. Vil jeg ikke spille sig Jo, jeg er og så, øh, Nej, du skal ikke være ked af det ovenpå ja. det her. Jeg, jeg griner gennem tårer. Okay, jeg kommer her. og den grædende klog. Jeg kommer igen. Jeg er glad det ude i de virkeligheden, inde i bagpassaden går det ondt. Er du klar? Så får du dem lige i highlights. Sæt en bøtte mennesketis på loftet. Gå til frisøren. Gned det æg. <laughs> Spred en aftalinkuler ud på dit loft. Stanken holder morgen væk. Kom jeg jordetaksolie på grenen, læg den ind på loftet, put med i gå til Morgen er meget slægsy. <laughs> Det er måske ikke det bedste kørenummer, der nogensinde har lavet, men jeg får når at høre det. Op og ned langs ryggrøn. Og man bliver heller ikke det er rigtig godt humør af den måske, for det er jo en sørgelig sang. Ja. Men nej, er en god. Og, og jeg vil bare sige, at hvis folk sidder derude og har det ligesom dig og er ked af det og sådan noget. Ja. Så er nummer hedder Cut her og det er bare en titel. <laughs> hvis det er du vel. Det er nummer før, der hedder jo også Mad World. hvis du altså Hvis du... Du må bare ikke gå ind og downloade det elektriske barometer. Sin nej, podcast, nej, nej, lader, nej der. Hvis du virkelig nej, nej, sidder nej, derude, det er det, det sidste, det du, er må det værst, du kan gøre Hvis du så er noget dertil og vil skære, så, så skal du skære på langs. På langs. Det er den rigtige måde at gøre det på. Og det skal vi undersøge, det er jo satire. Naturligvis, altså. der er ikke nogen, der skal skære sig selv her. Det er måske jo også en rigtig sjov dag at sidde og lave sådan noget satire. I 29. happiness. Nå, nu faldt tigeren her. Ved du jeg har tiger så store i dag, så de tager sådan noget tid om at falde. Men selvfølgelig er der ingen, der skal ske sig i dag. Nu er jeg med. Ud af hulerne er det, at røde Ja, det er ikke en løgn. Nej, det forstod I ikke derude. Nej. Hvis jeg peger herned i skridtet, så siger jeg, smuf smuff. Hva? stenene er ud af hulene. Stenen er ud af jeg har ti så store puberteten. Som kugler. Det er det, der er været i dag, hvor vi... Nej, det må man her Hvor vi kigger på hver en joke, vender hver en sten i den og siger... Sten igen. Jens og... Men Anders, Det er for, så... for, for sent. Senere... Nej, men hvad er det, du siger Jens Rode, så griner Ja, okay. Få at det igen. Jens Rode. <laughs> <laughs> Konsulentfirma. Tæber! Hvor er det dårligt? Jeg taber Rode. Prøv at, Politisk vil, jeg, jeg. Og Politisk ordfører. Det er en det hele lån lagt jeg, lad ud. Vi lader lige tage Jens Rode i dag. <laughs> jeg møder gerne i en tv-duel, Henrik Sass Larsen. Prøv at, Jens Rode, du er en direktør for en Stinget virksomhed, læsebrev. hvor ingen kunne lide Skriv et læser! Skriv et læser på ingen kolleder. Hele radioen sidder og klapper, vi amet tossen, vi amet tossen. Venstre sidder og klapper, vi am tossen. Det giver de altid for langsen. Det giver de forlangtid siden. Jens Rode, du er en saber! Men man må ikke co Jo, Jo, det må man nede mig godt når det er ham. Hvor <laughs> ja. øh, er statsminister? I 29. Næppe. I 29. Er happiness. Ja. Så vi bliver. Han er også lidt lille fyr, ikke? Men Jens Rode, det er så smukt. Han bliver fyret, han bliver i ruiner. Øh, øh, hans, hans arbejdsliv? 99 procent af de mennesker, der arbejder på en konkurrerende kanal, som hedder TV2 Radio, det er ja. vores gamle kollegaer, nogle mennesker, som vi holder af. Er og er Ja, men som vi også... De kommer tilbage en dag, forhåbentlig da. Øh, øh, det var at sige, det er bare, at Jens Rode sidder nu, og, og helt indebrændt sidder han i en lejlighed i stedet i Viborg, eller hvor det er, han bor. Og så skal den bare have hele armen, fordi han er røget i glimsen. Han kunne ingenting. Der kunne han heller ikke noget. Og det er så smukt. Det er så smukt at se et menneske, der er så indebrændt. Det føler sig så, så til gode, eller så overset, så alting. Det er fandme smukt. Jeg glæder mig til Æ, Og jeg, jeg, jeg bryder mig ikke, at være Henrik Sædst Larsen, så det er overhovedet ikke for at gå hans vej. Det er bare Jens Rød der er helt smålige. Pinhead, Larsen. Men man kan jo så også lave... Det skulle man næsten have lavet på Unibet, eller en af de andre Bet24, eller Betson, eller hvad de hedder, eller dansk Betson-tjeneste. Betson. <laughs> øh, øh, øh, Danske øh, spil. Hvor lang tid det gik, før de ville af med ham, fordi at Per Michael Jensen, tv 2s tidligere direktør, også ville sige, at de aldrig skulle ansætte i hans Og det ved jeg da også, da 99 procent af medarbejdere med TV2-radio tænkte, det skulle nok heller aldrig have gjort. Nej, det eneste, der men... er med det her, det er, at TV2-radio nu begynder at lave god radio, fordi deres direktør, som var... Let. Lad os nu se. Nej, nej, men altså, nej, nej, men, og det kan gå ud over også jo, ja, ja. fordi så bliver det et meget bedre radioprogram, at de laver, fordi at deres paranoide Ja, os, skal vi spå, hvad jeg siger, fordi at nu har han jo også tid til at have Jens rode. Men det, som er vigtigt, når vi taler... Han er, jeg er med mig også en idiot. Jeg er ked af at sige det. Kæft. Ja, man skal men nu er han jo fyret, ikke? Så nu kan vi faktisk strengt det gøre grim med ham længere. Jamen fordi det, at nu så kommer man til at sparke ned Ej! Nej, men prøv at hvem er det, der sparker ekstrabladet i dag? Der er, jamen, et, ved, opslag, er et opslag i Altså. Men jeg glæder mig, at TV2 News øh, viser det der duel. Det gør fordi jeg også. De jager dem begge to i dag. Også fordi at folk jo virkelig øh, brænder for at se i en duel med nogen. Så skulle de have med til et personale møde på TV2 -bradio. Det er D.K. Skålstræg Spejder. Inder hvor mange lyttere Christian har sendt et øh, link til os. Ja. Han har sendt, øh, fordi at vi talte om mor tidligere. Ja. Øh, og så øh, henviser han til DS øh, P4 Fyn hjemmeside, som jo også har behandlet emnet. Ja. Og der er et par tips til, jeg synes ikke, du skal snydes for. Øh, det er en Marianne Nielsen, som har mor på loftet. Hun tidligere fanget med gamle fælder, men det går ikke i nye fælder. Hun har købt de larmer, og hun kan ikke sove om natten. Altså, det er en, der spørger en. Ja, ja. så er der en jæger, fortæller, at mor er meget snu. Ja. Øh, man skal finde en lille hul, hvor morgen kommer ind og lægger et æg, eventuelt smurt med lidt honning, så man lokker morren til at spise. Når man så på den måde har... Og så er der en masse... Øh... Oh, nej. Øh, så ligger ægget i fælden, og... øh, Det forstår jeg simpelthen ikke, fordi så står der acute snydt. Acute. morgen, Morgen. Øh... Nå, det, det er det, man siger til måren, når man har taget Man skal sige snydt, acute, snydt. Så... Et par gange, så lægger man så ægget i fælden, og så tror morgen, nå, det er mit honningæg, mm. og så ryger den i, i, i fælden, ikke? Mm. Husk bruge pladskehandsker, for den har ikke en menneskelugt. morgen er fredet, med, med, med, med, mens den har valpe. Mm. Men så er det, det bliver lidt mærkeligere. Du kan også sætte blinkende røde diodelygter op på loftet, og lave en anordning, så de tændes nedefra. <laughs> tænd, tænd lygterne. Når man kan høre morgen, så tror den, der er et andet rovdyr. Stræn parfyme ud over loftet og læg eventuelt mølkugler. Det er en afslag, jeg har været der. Tænd en radio på loftet. Tænd lys på loftet. Hæng en sok op. Kom, videre. Hent opfejlning af mennesker, hos den damefrisør og på loftet. Lad manden i huset tisse på en klud og læg den på loftet. Læg æg på jorden, og når morgen spiser dem, sæt derfor en fælde. Derefter en op. Okay, så tager jeg lige mor tips herfra. Det er bare om de er de samme. Nej, jeg, jeg synes, det her det er... Jo, ja, det er jeg det er. Fæld høje af Sæt en bøtte med mennesketis på loftet. Det er ikke kun en klarkud ud her, det er helt ordentligt. Gå til frisøren. det æg. <laughs> Hårdt mod... Lysken. Ja. <laughs> Aniskoncentrat. en naftalinkula ud på loftet. Sæt en skål med salmiak. Hvor stor problem er det med mor på loftet? Kom jordetagsolie på grenen. Put mig kraldguffe i fælden. Målen og meget det syg. Man må aldrig røre fælden uden handsker. Lad manden tisse på en klud. I dagens program i dag, der vil jeg skal lige sige, at vi har fået en mail fra øh, Per Holst. Per Holst fra filmproduceren. N ja, det er det mude. Han mener bare, at vi er nogle pattebørn, som øh, vi vokser mennesker, som vi til som pattebørn. Øh, og, og der vil jeg sige, at vi modtager meget gerne kritik. Ja. Via vores mail. Bare den ikke er oh, også negativ kritik. Nå, okay. man skal bare huske ikke at være anonym. Det er det, der er så, så nemt. Det er rigtigt. Hvis det er, at jeg vil meget gerne svare, Per Holst, og så skrive, på at høre, Per, æh, lad os og lyde, og tror, vi er morsomme. Jeg ønsker, at I bliver fjernet fra sendefladen om eftermiddagen, så kan I sidde om natten, hvor ingen gider at høre os under radioprogram. Per, og jeg skal ikke blære mig noget, men vi har en million lytter om ugen. Det er rigtig, rigtig godt gået af os, og at de lytter, som gider holde os ud. Også øh, Selvom vi kun har haft 200.000, så har vi også været rigtig, rigtig glade, Ja. Men det er bare, Per, når du sender en mail fra en mailadresse, der ikke findes, man ikke kan svare på, så har jeg det sådan lidt. Hej, hej. Altså men... seriøst, nej, vi vil gerne have negative, vi vil også meget gerne have positiv kritik. Altså, vi elsker at få mails. Man skal bare huske, at øh, vi vil meget, skal meget gerne svare på mails. Vi svarer på de fleste mails. Ja, det vil jeg sige. Øh, og i hvert fald en ting, som øh, piger mig lidt, Anders, det er denne mail fra... Men Per var... hører det jo ikke nu, for han har, han har jo bare gjort det, som man bare kan gøre. Hvis jeg hører noget i radioen, jeg virkelig ikke lige kan lide, eller ser noget i fjernsynet, jeg ikke bryder mig så slukker jeg. Elsker, jeg. Op, elsker, og jeg betaler licens, så jeg har også ret. Okay, færre argument, men så slår jeg også det det er to. Eller hører p Jens som ikke er anonym, har også skrevet, at han har en historie om et ældre kvindeligt ægtepar, der hidkaldte ham. Et ældre fordi... kvindeligt ægtepar? Jamen ja, der er så mange ting, der rejser min opmærksomhed det her. Jeg har en historie, skriver Jens, om et ældre kvindeligt ægtepar, der hidkaldte mig, fordi de troede, de havde fået husmor på loftet. Men det var et andet dyr. Ring, hvis I er nysgerrige. Ja. Kan du skrive nummer ned? Ja, øh, det kan jeg da godt. Jeg har kun lært de første otte tal men, ja, men du skal lige... ikke sige Maradona. Nej, nej, men jeg skriver dem ned på et papir, og så giver jeg dem øh, ved hjælp af en serie. Først skal du trykke dette tal ind, Anders. Så skal du trykke <laughs> dette tal ind. Åh, <laughs> oh, fuck. Undskyld, Per Det Holst. jeg har øh, øh, Så skal du trykke dette tal ind. Og endelig til sidst. 86. Åh, oh, nej, undskyld. Jeg mener, eller noget, ikke? Det sige, altså, det er en lytter, der hedder... Han hedder Jens. Jens, som øh, er blevet heddet af et ældre ægtepar kvindelig ægtepar Spændende. Som troede, det havde mor på loftet. Ja, det er Jens. Kun da jo Jens, det er Ars Bregnold og Ars en masse Tak hjemme, for din mail. er uh, hurtigt på mig så op i. De. Ja, der bliver smedet, mens hjernet er varmt. Men når der er ja. mor på loftet, og man for med i fælden, så må man hellere ringe op. Og ægget er knyttet ja, i lysken. Okay. Ja. Øh, men, men fortæl, øh, jeg, jeg kan forstå, at du er blevet hidkaldt af et ældre ægtepar som mente, at de havde mor på loftet. Ja, og de stod en søndag eftermiddag. Må jeg, må Jens, spørge jeg, jeg inden... inden... ja, jeg... Jens, er du øh, skadedyrsbekæmper? Nej, det har jeg lidt været. Oh. Oh, hvordan lidt? Jeg arbejdede på det tidspunkt, der arbejder jeg i fælles så Der var jeg mor-specialist. Oh. Morg-konsulent? Hvilken station? 174. Det var Nej, det, dyrambulansen var det, det er, på morgen. det er lige meget Sydsjælland. Rådstræk, ja. Sjælland. Næstved modtaget, kom. Og jeg vil godt sige lige på hele Danmarks tak for arbejdet. Ja, tusind tak. Undskyld Jens, vi afbryder dig. er bliver helt jo. Og der stod det her ældre... Undskyld, mig jeg afbryder dig en gang til. Husk ja. på et eller andet tidspunkt i en fortælling at sige, så sker der hverken værd eller bedre. Jamen så skete der hverken værd eller bedre. Stolen strålede, det var efterår hmm. Og uden for det her sommerhus, langt, langt ude på landet, der så et kvindeligt ægte ægtepar Mm. Det betyder, at der Volvo 142. Undskyld Volvo 142. Når du siger kvindeligt ægtepar, så er det to kvinder, der har levet i registreret ægteskab? Partner. Det er to kvinder, der har levet i registreret ægteskab. Jens, hvor men, ved, ved du egentlig det fra? Det ved Jens for han er Ja, men det ved en mand. Det kan en mand som dig som os Vi kan altid jamen, mærke præcis. kvinder, om de er på det ene hold eller på det andet hold. Jeg forstår. Og det er som ja, det det, det ja, manden og der er manden, Det betyder, at det er kvinder, der får to skift frem eller det er manden, der træder to skridt frem og med og kvinden bliver stående tilbage, selvom det er en kvinde, der træder frem. Mm, ikke? Nej, det er det. Ja, meget præcis, ja. ja. Og, og de stod og, og, og hævdede, at de havde mor på loftet. Simpelthen. Vi mm. tog ikke gå ind i det her sommerhus. Ja. Og jeg sned rundt om huset, kamperet til tænderne med al min, min viden der. Og Måske, og så jeg, jeg bryder også... ind her. Hvad ja. har du med at mor der? Har du ja, men... en, en klud, der er gennemledet? Jeg når, jeg, jeg når jeg ikke ja til knæene i forhold til det, jeg... Ej, nej, for nej, fortæl, for... Man fortæl dig. Fortæl dig. Jamen altså, det er nøjagtigt det der, men så går man rundt og kigger på, på bygningen. Kan man se, de springer fra et træ til over til et andet mm. lægge også, ikke? Men, ja, men, men indlæsvis så kan jeg jo selv fortælle en, en, en, en gang, hvor jeg øh, fangede en stor handmål og kom ind på stationen med den. Og der kom vores øh, lokale landbetejde sammen med nabokommunens landbetjent, Karl øh, F. Jensen fra Faxe. Det har man beslagene. Ja. Kender han... det tag, Carl F. beslag det ja, øh, er, undskyld, bare ignoreret ja, Jens. Ej, lad os du behøver være med at gøre. Nej, ja, undskyld. Nå, så, øh, så stod den her store handmål, den står nede på bordet nede i værkstedet. Og så kom de øh, ud af, af garagen, og så siger de til mig, hvordan tog aflever du det? Ja, så, så det, det kan jeg godt sige, Sådan en mor, den, den løber altid venstre om. Normalt så løber alle dyr, de løber højre om, når de er blevet indfanget. Men mor, den har en speciel adfærd, den løber venstre om. Så jeg så gjorde? Jamen, jeg tager simpelthen handsker på, så, jeg, så, så linder jeg lige på bure og så har jeg en hammer, og den jeg om, den har hovedet i hånden, og så slår den i nakken med en hammerskaft ved at vange Det var satan, sagde Karl der. Hamen sagde jeg til Karl, du tør ikke garanteret med de store tykke handsker, du går rundt med. Det tog han. Jo, sagde jeg til Karl, men du jeg skal bare lige vide, hvor hurtigt sådan en er. Ja. Jamen det. Jeg klar. Så jeg var klare sig at sat på lige at bringe det til ham. Så Carl, han trækker op af sin politiuniform, sin fyldeben, guldfyldpen kan ud, så tydeligt. Og så trykker han lige sådan en til ham, og det ser jo kval lige ned den her. Og det morder vi os meget over, at han, han skulle jo ikke have åbnet ind til den fælde her. Nej, nej, nej, nej. Det, man gør, det er, at man simpelthen, dengang havde vi i gang med at aflive den på, jeg ved ikke, om man gør det andet i dag. Muligt. Så startede vi en gammel dieselbil og putte den sæk, <laughs> og så satte vi se fælden ind i sækken, og så ud med fuld sjovrøk ikke også, ikke? så blev den meget rundt for os, i løbet af et øjeblik. Og et par af fra kantinen med. Du har bare huske den, kold startede, <laughs> den ikke så det er transit. Du bed for den. Så er de to ældre damer. Tilbage til dem, ja. Godt. Må jeg spørge, du går videre, hvem af dem havde prøvet med kralguffe i fælden? Yes. Er Nej, ikke noget videre. <laughs> Nej, der er ikke nogen i fælden, damerne. Godt. Men det fik jeg med. Jeg er ind i huset. Ja. Men jeg kunne se op på Strothad, at der var er der var huller i loftet, ikke? Eller i taget. Som <laughs> <laughs> man siger. siger. Så man siger. <laughs> men jeg spørger jo, Jens, jeg afbredte det sidste gang. Æ, men, men det gode ved, Det var to damer der. Altså, det, Lispie, det var der jo ikke nogen af dem, der havde en gren, de kunne komme. Jo, I tak så ude på. De Lidder. har gang til et dårligt ombrang inden og siger. Ja, bare kom videre, Jens. Ja, undskyld det også. hør nu efter. Ja. Så snekker jeg os ind i huset, og der var sådan en stejl gammel købentrap op til loftet. Ja, jeg snek mig op af. Og jeg kunne godt høre det sådan et rum stedet op på loftet. Så man siger. Ja, som man nu siger. nu ja. Og så så åbnede jeg lænden deroppe, og deroppe på loftet, stad, sad der, som man nu siger, en stor, fuldfed gravvand. Den her gravvand, de bor jo i øh, træer og kasser, andre sætter op, og der havde den forvildet sig ind på loftet, overskidt hele loftet, og den baskede rundt. og de blev så lykkelige, de der to ældre øh, damer der, så vi fik lavkage kakao nede i stuen bagefter. <laughs> og der tjekker og man lige flødeskubben næste gang. <laughs> de falder ud, drenge. Jamen, det gør ikke noget. Men uh, sig hvad gjorde du med graven? Fik den også en tur i transiten så? Den tog jeg simpelthen under armen, og så gik uh, jeg ned, uh, ned uh, på græsset, så satte den ud, og så fløj den rettene derud af. Tak for hjælpen. En smuk historie, Pid. undskyld. Det er en meget, meget smuk historie. Øhm, nu Anders? falder I ud igen. Nej, undskyld. Det, uh, jeg siger, at det er en meget smuk historie. Øh, og, og, og med en lykkelig udgang, gudskelov. Jamen, det er jo det. Altså, man har jo hjertet på det rette flas, Anders, ikke? Jo. Jens, du, det er en meget, meget, rørende historie, og jeg er meget glad for, at vi måtte ringe til dig. Og, og, og, og som faldvæder, det ja. ved jeg, du er, Anders. Som, så. Øh, så ved jeg også, du har et par bemærkninger til Jens. Jeg vil bare sige, Jens, øh, tak. <laughs> det var det, jeg havde ved Jens. Kan du have det, Jens? Tak for det. Og, og han... lige, må jeg lige sige noget ja. til for Ja, ja, ja. Gnid det ikke! Og... Is nej, nej, nej, det, det vi morer os meget over herude på landet. Ja. Det er jeres evne til at afbryde hinanden. Det synes vi er, vi er rigtig fænomenalt gode til. Hørte tak, det, Anders. Det, Anders. Ja, jeg det hørte overholder ikke kli, og som i bryder bare ind, hvor hmm. det passer jer. Det synes vi er super. Hmm. Det er, tusind tak. Øh, må jeg sige, hvilken dialekt er det, du har? Må... Det er sydsjællandsk, er det. Det, Men det er ikke rigtig sydsjællandsk. Er, det. Er, det, er, er du Holbæk? Er det der? Jamen, jeg Holbæk. Ja, hvor er du fra, oprindende? Ja, i jeg er fra Faxe. Åh, oh, Faxe. Ja, det var en god ja, udgang. Jeg har lagt på den ja, ja. Øh, Jens. Jens, han er god dag. Ja, lige må ja, Tak for det. Dig. Og, Og hvis du nogensinde har, har flere øh, oplevelser, som kan relateres til, til noget, vi siger, så hold da ikke tilbage for at henvende dig. Så er det som en sø. Tak skal du Det er god, modtaget. Moin. Moin. Moin. Nephew og L.O.C. og øh, nummer der hedder Hospital. Jeg tror det er Der tiger man, hvor guld er bronze. Der tiger man, hvor guld er bronze. Det tror jeg tror bare, øh, jeg er bestemt ikke den store hiphop, men der er tror mange tro øh, mange fans, der godt kunne blive lidt... Man er ikke begge for Aalborg? Nu skal du... Jeg, og jeg mener det seriøst. Hvis du pif... jeg, har, jeg har været... Altså... I forleden ville du ikke snakke om en, der er indlagt... På Nordvang. Nå, men jeg spørger... Er, nej, du kaster dig ud i noget nu, Nå, som jeg, er meget meget Er de, er de ikke begge to for år? Øh, nej, altså. Var... Okay. Niel er for Aalborg. LUC er for Aarhus. Jylland, ikke? Så lader du det også ud med alle jyderne. Nå, men, spørger... men det går da godt nok. Spørger... Men skal vi også snakke dyreseks i dag? Nej, det <laughs> venter vi lidt. Ja, nej. Øh, LUC over Niel. Arrrr, ah, LUC er nephew for fanden. <laughs> Ej, nu for du mig... Nu ryger jeg med i den der hip-hop-battle og bliver skudt. Nej, fordi hvis vi bliver skudt, så ved folk, at det er folk, der er glade for 9'erne, der har gjort det. Ja. Men jeg kan bare, jeg har en anden god hiphop-historie. Så mange er der heller ikke. Jeg har en god hiphop-historie, men jeg ved bare, om jeg tør Nej, Nej, måske vente lidt, hvis det er så slemt. Ej, det er selvfølgelig da ikke slemt. Nej, men også hiphop-fans, er jo kendt for intelligent mennesker. Vil at være gangster? I dagens program i dag, der skal vi hylde Lars E. Christiansen. Han øh, var øh, manden bag Trafikradioen i ja. rigtig, rigtig mange år på Danmarks Radio. Øh, Han er død. For de død. unge lyttere skal jeg lige sige, at Trafikradio var noget, der fandtes dengang. Jeg var ung, som var hver fredag, jeg tror fra 14 til 18, mm. øh, hvor man havde færgeforsikkelser og så musik med en, der hed Lars en Christiansen. Og Margot. Øh, hun var fantastisk. Hen, der musik ja. var fantastisk. Ja. Margrethe Lindhardt. Market kunne det meget have 7.413 i dag. Øh, jamen, så nok hende, der var der før. Og hun havde sådan en hun valgte noget musik, som ligesom også på samme måde, bare noget andet slags musik. Musiker ellers har det bespillet. Og, og så var det meget med grilltips og, og, og, og forsikringsoplysninger. Og, og fældst, var også var øh, Og Lars I e. Christiansen var, var jo ankermand på det, og mm. han sad to på fladen hele tiden. Lars I e. Christiansen stoppede i 98. Øh, og mm. årsagen til, at han stoppede, faktisk. Eller en årsagen til, at også stoppede. Det var, at den åbnede. Ja, så var der flere forsikringer. Så var der en grund til at sidde og snakke. Øh, altså Spodsbjerg, Tors og, Der er nu øh, en ventetid på 3,5 timer for at beliste uden udenpladsreservation. det var... Og det var Spotsbjerg. legendarisk. Og jeg kan huske det, øh, selvom jeg kun er 35, kan jeg huske det, som, som var det i går. Ja. Yeah. Vi øh, spiller et par klip fra hans store karriere, og... Øh, og det er uden distance, fordi det var virkelig øh, en fantastisk... Ja, jo, helt sikkert. Og så måned og Islund har lavet nogle rigtig sjove sketches, som vi også øh, skal spille. Yeah. Altså, nu, de lavede en parodi på Lars I og så skal vi spille uh, Kenningsnummeret som jo var et Barry White nummer. Træf. Træf. Figrat Det den være. Det kommer vi til. Det skal vi nå. Så har vi 29 Har vi har finansnyheder får vi en rå, fordi nu er den kommet, finanskrakket. Sådan uh, Moni tog nu over Calcutta. Uh, Jakob Morel har været på besøg. Det er altid godt når han er på besøg nogen som helst steder. Jeg vil så godt ja. må jeg ikke sige det. Jeg vil bare godt uh, give en update oh, ja. på vild Med Dans, som i deres altså hovedet overslutte. Ja. Det er aldrig stoppet, og det stopper aldrig, for det bliver bedre og bedre. For og vi har dag, også lavet breaking news med hende, der bliver nummer to. Okay. Hun har fået uh, skiftet. Nej, hey, jeg ja, det, hvad du sige nu. Okay. De siger først indslaget. en Så har den spanske konge uh, bedt den mensvæsen præsent om at holde kæft. Det, her, det er noget tid okay. siden, men vi okay. er ved at få at Kasper. Kasper. Og så skal okay. vi spille den over med Michael Simpson. Så er der 50 sekunder til, der er nyheder, og det ændrer Andreas selv Danmarks bedste og flotteste nyhedsværelse. Og hvor har du været væk længe, Hvad, hvad har du en Jamen, øh, ja, jeg endda? Du har, har været i træningscenter kan vi se, men hvad har du ellers lavet? Øh, der er, det er et af de få steder, jeg ikke har været, men jeg har fået det fri og... Ja, jeg ved ikke, hvad der jeg Du har bygget din krop op ved at redde kattekillinger ned for tre og sådan noget. Præcis. Andreas, jeg vil gerne vide, og vi har kun 20 sekunder til at snavle, så det er spørgsmål. Men den dag, de kommer op på der Nyheder og siger til dig, Andreas, kunne du ikke tænke dig at lave fjernsyn? Altså DR nyheder, fjernsyn, ja, hvad så er det er nyhed, fjernsyn ikke. Vi det godt sige nej. Vil da godt sig? det betyder, at du skal lave radio mere. Ja, det, det vil du ikke. Og det er jo ikke, også fordi Morten Spiegelhaver er Vi, Der er rigeligt for betretningerne, ja, ja, ja, ja. der har lavet nyheder, ikke for sådan på fjernsyn, ikke? Ja, Du bliver her lidt. Ikke? Jeg bliver her. Godt. Det lover jeg mine damer og herrer, om lidt sport, men først betrænede man Andreas alt kl. 15. Velkommen tilbage. Programmet hedder stadig de sorte spejdere. Jeg bliver stadig nævnt til sidst af ham, der din bedste ven. Mm. Øh. Det var fordi, at jeg var, har jo været med i Mads år. Velkommen til k -S -S Velkommen til Korsbæk. Og så spiller Tommy Kenter, hunden, kvæk. Det er fantastisk. Og en del af hele længen, hvor uh, grishandlen bor i. Det er korrekt. Uh, en af de mange glæder ved at have adgang til internet, ja. er jo, at der er en vel hjemmeside derude, mm. med velmenende mennesker, der giver råd om det der helt. Og ja. på den hjemmeside, hvor vi uh, fra Radio Fyn, eller P4, ja. med morgen, Region Fyn morgen, der viser sig, at skjule ved at tale med guldgrupper, tips og idéer, og Anders, jeg vil bare godt. Inden vi går i gang, bare lige læse et par overskrifter op, og så synes jeg bare, du skal have lov at vælge en, du gerne lige vil dykke ned i, ikke? Ja. Og det er tips og idéer. Så vi have spurgt, nogen ikke har lavet det her før? Det kan du love dig for, at han har. Uh, Sofies pebernødder. Hvordan renser man et terrassogulv? Hvordan får man belægninger af et strygejern? Hvordan rengør man vandkarafler? Hvordan holdes et fuglebad rent? Jordslået mursten og på lederstol? Hvordan fjerner man tape? Og så en, som... Men der skal man nok have en for at grine af ind. Babyolie på et tæppe. <laughs> Hvis, Hvis du er... kunne vælge, den du så tage? Så vi, Nå, det er jo slet ikke færdigt. Alger er en badebrugsstige, sødsværte af glaskugler. Mm. <laughs> Hunetis på et lyst ultæppe <laughs> øh, Hvordan får man gamle malerplatter mursten mursten, hengemt dåbskjole, skifergulv, rygeost, falmedledersofa eller rustne skruer? Eller... Og så er der i min favorit, hvordan gør man en stejsoring? Hmm. Det, det er jo godt at se, hvorfor røglugt på leder. Røglugt på leder. Det er i det kommer lige. En stejsoring. Nej, det vil jeg vi måske skal have. Vi kan tage vi tager to. Ja, så du tager du en, med så tager jeg en. Okay. Øh, røglugt af lederstol. En ny erhverv, gammel, brugt, ledestol, lugter meget af røg. Hvordan får man den lugt væk? Og råden er. Prøv at tørre den af med en klud, opfrøjet i eddikevand, og lave en, mand, en tis. på den. En møbelpolster siger, at lugten ikke sidder i læderet, men i polstret. Hvis det er løse hønder, så tager betrækket af og hæng det til luftning og put indmaden i fryser. <laughs> der er for, der får for meget tid. En medarbejder der har arbejdet med skind i over 30 år, er uenig med møbelpolsteren. Han siger, at lugt ikke kan trænge gennem skindet. Man skal altså vaske skindet med en let, let sæbespunsopløsning. Køb citrus, dråber hos materialisten og komme par dråber i Edgevand. Tør stolen over med blanding og tis. Kan jeg øh, må jeg ændre ja. fra stejso til Sofies pebernødder? Jeg er bare, Sofies pebernødder bare dækker over en opskrift. Men, du kan Men det er godt. Det kommer med på, hvordan du læser den op. Matte juleophæng. Nej, <laughs> nu får du får øh, spispeberne. får du for spispeberne. Det skal bare lige det der hedder loade siden, og det er noget man på TV, det, der har vi. Så spispeberne. Hav set den der der der Sofie. Mm mm Nej. Hej. <laughs> Nej, men altså, nu den viste, nej, Anders, der må, jeg lige, der må du spille noget musik først, for nu er den råd ind i madkorpset. <laughs> Som man siger. Øh, øh, jul nytår. Du må, ikke, du må ikke give op på mig, du skal bare... Du må ikke give op på mig. <laughs> lille beskidt dyr. Lille beskidt dyr. Jeg vi... kan have en sjov historie med en ven om lidt, og jeg vil ikke... Nej, jeg skal ikke sige ret. Jo, det kan jeg godt. Mit forårsken er stift. Det er der også en god. <laughs> Nej, men, okay, okay, men, men så skal vi stoppe ej, ny order, ej, amen, fordi den jo det, for det er noget godt. Nej, der er 99 procents indløb, eller hvad det hedder. Jeg vil bare sige, at øh, <laughs> ej, det er bare, øh, at, at, at jeg udleverer ham måske, fordi... At, øh, du behøver ikke kalder med hans fulde navn. Nej, men øh, Jacob ligger derhjemme, ja. og så øh, ligger han med sin kæreste øh, på sofaen øh, mm. og hygger og sådan noget. Og så ligger han og sover og så er det sådan som om, at han tager hånden op, som om hun skal holde dem i hånden, de ligger og hygger på sofaen. Og det er, så ligger han, han ligger over, og sådan det der han lægger hånden op i luften, og sådan med nussien i hånden, ikke? <laughs> og, og så siger han, ud af det blå, og det, han mener det ikke, altså han siger bare, skat, tag mig i munden, <laughs> tag mig i munden, og han vil sige, tag mig i hånden. hvor <laughs> hjernen ligger og det, det bliver den fuld af i munden. Vildt nok, ikke? Mm. Jeg vil godt sige, at vi skal huske at spille et andet kært af vores nummer senere også. Det skal vi da. Og det er... I just don't know what to do with myself. Med Dusty pin. Det er meget vigtigt. Vores gamle der. afslutningsnummer fra da vi lavede Sort Spider søndag aften. Der er en anden ting, vi også skal huske, det er, at... Øh, fra tid til anden har vi jo det store held i vores radioprogram, at øh, vi er vidne til det, der hedder Breaking News. Ja, selv. Se, man at der sker, mens vi sender. Ja. Og øh, Anders, det er sket nu. Hvad? Øhm... Der er det med finanskrækket, ikke? Jo. Med det, det. Og så er der, at øh, vilsen mellem prins Jorkim og Marie Kavarie er nu en kendskærning den 24. maj. Til næste år bliver, øh, bliver det bragt i orden, som man siger. Nej. Ved et bryllup. Hvorhenne? Øh, det fremgår endnu ikke. Øh, må det, ikke, det bliver øh, på ægerøg? Nej. Det spændende er jo datoen den 24. maj. Det er jo ikke en tilfældig dato, tror jeg ikke. Og derfor vil jeg også godt bede om, øh, Peter Lovs, hvis du kan finde nummer 8 i stedet for det, jeg sagde. Fordi at det er jo Bob Dylans fødselsdag. Nej. Det er øh, Bob Dylans fødselsdag, og det tror jeg ikke er tilfældigt, at de to turle, du har været den dag. Nej, nej, nej, nej. Så skulle vi ikke sige tillykke ved at spille Knocking on Heavens Store med Bob? Og så om et øjeblik, så øh, gør vi det, at vi siger... Farvel og tak for alt til Lars E. Christiansen, trafikradions konge, om man vil, igennem med... Øh, en menneskealder. En menneskealder. Han er desværre gået bort i dag, mm. i en alder 74. Ja. Øh, vi og man kan sige, præcis har... som altid, det er præcis den gennemsnits levealder. Vi har en ode til Lars E. Christiansen i et sammendrag fra, da han øh, lavede Trafik Radio og Trafik Quiz øh, om et øjeblik. Og så øh, skal vi også høre øh, Månd og Islund hvordan det led, da de parodierede ham i slutningen af 80'erne. Og så skal vi... Må jeg lige spille noget, inden vi kan høre Bob Dylan? Ja. Det er bare lige herfra. Vi stopper lige der. Så skal jeg lige bare, bare høre starten på her. Da, da, da. Det er altså Barry White, øh, Anyful Coutinho, som vi skal høre i den deres fulde længde, som jo var Trafik tema tema. Her er han. Tillykke til det unge par. Tillykke til par. Vi kan godt. Jeg skal ikke nå den 24. Nej, jeg skal i pakken i aften. Det kan da være, at møde ham. Det vender vi også tilbage så til. til. Så siger jeg tillykke, du. Ja, ikke? No. Hvornår skal de gifte siger du? 24. maj. Det er vel nok ikke at have været nogen lidt for nyhederne at bryde det nu. Det kommer også, men jeg var bare hurtigere. Men det er da muligt, at trafikradioen har brugt ind, uden at vi havde vidst det. Mm. Men så hør her. Radio. Velkommen til Trafikradioen. Jeg kan ikke snakke som Lars Istans, og det skal vi heller ikke, fordi vi skal lave en snak selv, mine dame og her. For dengang jeg var ung, og Anders var ung, jeg var yngre end dig dog. Jeg år. var middelalderen. Da du var i midten af 60'erne, ja. der øh, var der noget fjerde du her ja, det var på. Det øh, nok noget færre i Danmark. Ja. Og det var før de byggede de der broer, og broerne er fine, og de er meget, meget fine. I øvrigt. Jeg elsker broerne. Men, ja, øhm, jeg er forelsket i Christiansen Kristiansen havde hver fredag eftermiddag. Jeg må bare lige sige noget om det der Stoltesbro, det er den flotte sprog i verden. Ja, jeg synes, det skulle også blot. flot. Den er også pæn, det er en skråtsagsbrug, jeg kan ikke spille ja, det, er, det. Fuck, den er flot. Men hvorom alting er. Og så, så er det at de her overskud, lige at sætte juletræet juletræ op på toppen. Ja, men det er helt vildt. Jeg kan godt at gå ind i den der catwalk. Okay, undskyld. Mor Maltinger, så øh, var det sådan, at i årtier, jeg tror faktisk, det var i næsten 15-18 år, det er ja. så halvandet årti, det er ligegyldigt, øh, der øh, var der så, så, så fik radio her på b Ja, hver fredag. Lars i e. Christiansen var vært med i studiet, var for, øh, for eksempel øh, folk fra forsikringsoplysning. Det var meget så kunne folk at... skrive ind. Ja, spørgsmål. spørgsmål øh... Jeg har kørt min bil ind i en ko, ja. og den er totalt havereret. Hvad skal jeg gøre? Hvem? Hvem skal betale? Ja. Øh, der var besøg af falk, der var besøg meget tit af... Meget øh, noget med noget brand. Ja. Altså noget med, for eksempel hvis, hvis der var krillulykker, eller bade, tips om sommeren, der var meget med sådan noget. Og det ville var jo, at øh, det var dengang Storvældsfærgerne sejlede. Ja. Altså, det er unge, ja, unge mennesker. Det var dengang, der var færre der sejlede, hvor man ikke bare kunne køre i sin uh, Citroen AX Sport med 700 km i timen over broen. Jeg havde en uh, jaktvogn dengang, jakvogn, som ikke kunne starte, når den blev varm. Det betød, at jeg skulle holde i uh, båsen nede ved Knuds hoved øh, i tomgang, fordi hvis den først gik stå, så er det løb Så det Hvor om alting er, så var det Lars i e. Christiansen, der var vært. Og Gry, uh, vores radationschef, har klippet et... Uh, og grunden til det, det her, det er jo fordi, at Lars han døde i går aftes. Desværre. Desværre. Øh, fred være med om. Ja, man skal jo altså om den vej, det er jo ikke for at det. Det er ikke her. det. Der er ikke noget, der. Nogle gange er det desværre. Og 74 en, er en god alder. Prøv at høre, Lars E. Christiansen her, 1 minutter 27, sammenklip fra en øh, udsendelse, eller op til flere udsendelser måske. Mm. Jeg tror, det er her, hvor man lavede Trafikradio trafikradioquiz fra en kro i Jylland. Øh, nej, det er det ikke. Det er et sammendrag fra Lars E. Christiansens. Øh, fra. Øh, okay, yes, godt. Vi skal høre et klip fra Larsens karriere. Det er et klip fra et program, der hedder køre med Lars E. Christiansen. Det er fra den 13. december. 1975. Prøv at høre. Goddag, velkommen til Køreklar. Vi holder i dag, hvor Isterødvejen holder op på Planteskolens parkeringsplads lige over for Ebelholt Museum. Undskyld, jeg ah, Og det skal været. man ikke gøre. Jeg vil bare sige, ah. snarere lød, altså det er i 1975, det er på det her. Ah, ja. øh, og der var der ikke så meget med, man tænkte, alle ved da, hvor Isterødvejen og Planteskolen er. Men værsgo, Lars i e. Christiansen, Respekt. Goddag, velkommen til Køreklar. Vi holder i dag, hvor Isterødvejen holder op på planteskolens parkeringsplads lige over for Æbelholm Museum. En ung herre med styrtjelm. Jeg håber ikke, du kører knallet, for du ser ikke rigtig ud til at være de 15. Der er ikke på en Det var ikke det brede styr, vi fik dag. Der var en ung herre her. Ja, jeg skulle bare sige, at man gerne galopierer på en vej. Galopier på hest? Ja. Jeg kan huske, at hun altid til den spørgsmål til Hov Hov. Det var jo, den er altså, når man nu har fået briller. Hvad er så man? Må man holde og pusse sine briller? Eller man kører med dukkebriller? Eller man må smidebriller? Nu har vi haft køreklar i over syv år, og det spørgsmål har vi virkelig aldrig haft. Hvem vil dukke sig frem til et spørgsmål her? Vi nærmer os jo julen. Lad os få lidt julemusik Måske får vi sådan et lille skoleband her. Det kan blive planteskolebalt i hvert fald. Her kommer først, kender I den om Odolf, så kommer højt fra træets grønne top, og jeg så julemanden kysse mor. Det bliver Jørgen Ingemann med guitar og rytme. Sådan der, Lars E. Christiansen i Trafikradioen. Eller i, uh, i... Det er også det, her, man ikke skræmmede sig ikke over at spille tre træk. Nej, og det var også her, at jeg at køre klar med Lars E. for den 13. september 1975. En knæk ja, yeah, jeg kunne bare godt at høre, hvor høj man har over forgaflet været på en cykel. Hvor jeg kørte dig med at briller, og der jeg ikke kører med at briller. Skal jeg køre indtil til siden og puste dem, så Se de spørgsmål, hører man jo heller ikke mere i forbindelse med trafik. Nej, trafik har ikke, som jeg har været. Øh, jeg kan så huske, at Måndre Rieslund lavede jo i... Øh, de har lavet mange, mange, mange, mange mange helt fantastiske ting. Men en af dem, de lavede, som var rigtig, rigtig sjov, det var, øh, da de lavede gas med trafikradio. Ja. Vi får lige en øh, 28 sekunders gas på trafikradio er meget Rieslund. Her er Trafikredaktionen, og her tækker den ind på skærmterminalen. Amtsvejen mellem Vemmelse og ubehage, lige ud for landslagteren som mænd. En korntankbil og en skolebus. Enkelte ledige ståpladser, og der meldes om fastklemte. der meldes om fastklemte, Og det betyder jo også, at de, der måske kommer længere bortefra, kan nå frem til ubehage, endnu inden det hele er taget af plakaten igen. Tilbage til underholdningen. Og en ung Søren i øvrigt. Ja. Der er lige mere her. Prøv at... Der er på flere stjerner igen. Træf. Træf. Trøf. Ja, så er klokken blevet en mange, og det betyder, at vi skal have trafikradio, som vi sender direkte dels her fra Jørgens Autoværksted i Ubehag dels fra indkørslen udenfor hvor vi har anbragt Jørgen i en campingvogn. Er du der, Jørgen? Ja, jeg tror ikke, vi har fået forbindelse ud til Jørgen nu, men så kan jeg fortælle, at vi som sædvanlige har masser af spørgsmål fra lytterne, som vores panel sidder klar til at besvare, og det er fra Venstre Forsikringsjørgen, Jørgen Betjent for politiet og Jørgen hø for Falk. Og Erik hedder du også Jørgen? Ja, vi har heller ingen forbindelse hjem til studiet, men så kan jeg sige, at vi har Svendellepudet stående klar her med sin trio, og det vender vi tilbage til om lidt. Og så tror jeg, at vi endelig har fået jørn med ude i campingvognen. Ja, det er korrekt, og her udenfor er vi glade for, at solen den skinner. Så regner det da ikke så længe. Men her skal vi blandt andet kigge nærmere på, hvordan man skifter pære i en baglygte på en scooter. Vi har et indslag om en ny type frakkeskånere. Vi skal høre om et nyt reservationssystem, der er ved at blive indført på havnerundfarten. Og så skal vi endelig overvære, hvordan man selv slukker en barnevognsbrand med en let opvredet nylonstrømpe. Det glæder vi os alle sammen meget til, Jørgen. Og vi skal også have en udsigt fra trafikanter. Men altså kun for trafikanter. Men andre må gerne lytte med. Og så har jeg fået en stak fribilletter til SAS og Tjæreborg. Og det skal minde mig om, at vi også skal nævne nogle flyafgange. Og så mener jeg fjernt der kunne ane, at der er et udrykningskøretøj på vej. Og så tror jeg, vi skal have noget musik. Vær skud, Svend Delle, Sådan der. Det var måneder i i en meget, meget god parodi på Trafikratoren. Så er vi færdige lige bortset fra. Hey, stop, det musik. Vi skal skulle da have Barry White. Stop, stop, stop, stop, stop, stop. Det Stop, stop, stop. Fordi at kendingen fra musik eller Trafikratoren, det var det her over. Barry White... Og Anyfoo kunne sige hedder det, ikke? You er der. Respekt, respekt, respekt. Det fede Barry Whites uh, titler på hans sang, ikke? Det var, at... Uh, nu kan man så ikke se, hvad hele numret hedder. Det er også meget flot. Uh, you were uh, meant to be. Jamen, det nummer hedder Anyfoo could see... You were meant to be, ja, ikke? Mm. Altså det, og det er parentes og sådan noget, når man skal søge det på nettet og sådan noget. Mm. Ja, okay, godt. man skulle nok have været der en dag, hvor vejret var rigtig godt. Inden vi går til det, som du lige har, så er der bare lige tips fra idényt. Ja, lad mig høre. Hjælp misen. Vores uh, miselæm fryser til i frostvær, og vi har fundet ud af, at det kan undgås ved at smøre silikone på såvel lemmet som rammen. Vi har en lille flaske silikone med pensene, som blandt andet kan købes i diverse byggecentre. Har du rimfrost på lemmen? 73x20 telefonnummeret, hvis du har tænkt dig at spille med i Tildes Bingo. I dag skal det være øh, dialekt. Ja. Det skal være en... Hvad skal det være i dag? Og, og det vi skal have en fynbo. Sagde dialekt? Ja, det skal være fynbo eller Bornholmer, ikke? Fynbo eller Bornholmer, og øh, vi bliver ved indtil der er en igen. Sådan. Det første tal i dagens udgave... Nej, jeg kendtager lige også. Øh, vi skal have en rigtig fynbo ja. eller en Bornholmer, og vi skal nok nå alle landsdele. I løbet af ugen og i næste uge, fordi det er dialekt måned øh, her på Surt Spejder. Tema, ja. Så det lover vi dig, som man siger. Og Anders, kan du sige, at, øh, om hvorvidt det er ok, at man ringer ind fra Lolland eller Falster? Altså, fordi Falstring sk, sk, er jo også meget tæt på Fyn. Nej, men øh, det skal være Fyn. Okay. Fyn eller Bornholm? Og, og, og, og ikke og, Langland. Ja. Ja. Det er først øh, Seneboen. Ja, ja, ja, selvfølgelig. Vi når også Thy, og vi når Vendelbo, og vi når ja, ja, Nordjysk, og Skavboerne, og vi, og vi når Kasper ja. for Vendelbo. Han ja, er en selvfølgelig en Thybo. Han er selvfølgelig en Tosse. men han altså, er jeg en ved, Ja, ja, nemlig. Godt. Kom. Første nummer er nummer 39. 39? Den tror jeg aldrig, vi har. Hvad Nummer 39... Nummer 14. Nummer 14. Den har vi til gengæld haft før. Man skal huske at sige tillidsbingo, og man skal må gerne sige det med sin, sin dialekt. Ja, og når man, ringer op, man det er en jo det plus en milliard kroner. Konkurrencen er købsbetinget. Og der er ingen fortrydelsesretning. No. Nummer 12. Nummer 12. Altså, vi har haft nummerne 39, 14 og nu 12. Nu 56. 56. 44. 44. Så er der en Hallo? halve... Hello? Nej, nej. Nej. Hej, så lægger jeg på, fordi så kan de ikke køre over mig. Men det var heller ikke en Fynbo, kunne jeg høre. Så der er en til. Hallo. Tillykke. Tillykke. Tak. Tak. Hvor er du ringet fra? Fra ja, det er så Østjylland. Oh, oh. Men du er jo ikke Fynbo eller Bornholm. Nå skal være det. Ja, ja, jamen, det har vi jo lige sagt, at det er ikke fordi. Ah, am, am, nej, Østjydde, men... skal nok kunne komme igennem, og det lover vi. Det lover vi. Men det i dag, er det er det jo et dialektama. Nej, ja, det er også rigtigt. Ja, jeg, er, og... jeg, er, er det, jeg havde ikke rigtigt loven med at tænke, så jeg prøver at rent lige uh... Ja, men du har, det har set, er selv er den der... bedste østjyske dialekt, jeg har hørt. Og jeg lover, at i morgen bliver det Østjylland. Er gør det godt, det er i morgen. Ja. Det er allerede i morgen. Det. Ved du hvad? Ja, vi tales forhåbentlig ved i morgen. Ja, så må jeg ringe i morgen. Ja, nej, op med møde. Op med umøret, ja. Ja, jeg prøver i anden i morgen. Okay, kør mig sigt, ikke? Hej. Ja. Altså vi mener at Fynborg, og, øh, ja, Oppenholm, og ja. er dem, der får chancen i dag. Christiansø er også med. Korrekt. Der er jeg også, ja, Erdmann, ja, Hallo. Oh. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, du har sagt til, Hvem taler du med? Christian? Christian, hvor oh, ringer du fra? År, fynske. ned for Fyn. Ja, ja der. Oh, er der. der er Velkommen ja, til ja. de sorte spejder. Rønbæren er ikke så sure, så man ikke kan ringe ind, jo. Okay. Øh, lykke. jeg. Det tror jeg er klogt. Det tror jeg er faktisk en god idé, for jeg det falder lige ud. Jeg hører lige ind til siden en gang. Øh, hvad så, Bæn? Bærene er rødnende sure, Nej, prøv lige at høre, Anders. Du skal gøre det her interview, øh, fordi du har skruende selvfølgelig. Ja. Hallo, hvem, hvem er igennem? Det er Christian. Goddag, Christian, og velkommen til programmet. Jo, takker. Chris, mm. tak, Christian. Hvor ringer du fra? På Ure. Ja, det sagde du før, Undskyld også. Nede øh. fra idrætshøjskolen? Nej, ja, byen, der er, er domineret af en stor idrætshøjskole i hvert fald. Ja, det er i hvert fald startet op herinde i hvert fald. Mm. Det er lidt ligesom uh, Gørløse, øh, yeah, men det er jo bare, bare det der kristen... Eller Anders, dem, der det vil sige, hvis jeg havde hiphopere før, så vil jeg sige, er der nogen, du ikke skal lægge ud så er det dem for Gørløse. Så jeg kommer de i køber i din aldrig, by. Det er ikke aldrig. En aldrig. Ja. Christian, øh, Christian, kan jeg spørge dig noget? Ja, ja. Bor du i Ove, eller, eller er du på gennemrejs? Er du på gennemrejs? Nej, nede omkring Svendborg. Mm. Nede om Svendborg? I Svendborg, eller ude for Svendborg? Lige i Svendborg. Mm. Anders og jeg har lavet en uges radio for Svendborg en gang. Det var rigtig hyggeligt. Det var sammen med... Det var noget p der havde de sprøde hest. Der sad ja. vi nede på torvet. Ja, og nede på havnen. Ja. Okay. okay. Men vi sad nede på torvet først nede ved Hotel Svendborg, eller hvad det hedder. Men så... Hvad ja. hedder han? Pølsemanden Kai? Tag? Ja. Trebini? Trebini. <laughs> Pølsemanden Trebini. Nej, øh, så havde vi... Øh, øh, vi havde fået at vide, at vi kunne være der. Så kommer han trille ved sådan en pølsemål mandag morgen. Så tror jeg nok godt, vi kan regne med, at det det han ikke havde se. fået at vide, at vi skulle være der. Men han var rigtig, rigtig sød. Ja, det, var det var. Og vi delte pladsen der. i ja. Æh, hvad, øh, hvad... Christian Madsbørg om noget andet? Ja. Oh, ja. Hvad laver du så dagligt? Det var det, jeg skulle sige. Ja, jeg arbejder i kommunen. Åh, oh, i Svendborg Kommune? Svend Selve kommunen? Nej, ja, ikke helt. Eller i Svendborg Kommune. Hvad er Svendborg? Har den øh, annekteret nogle omegnskommuner i løbet af sammenlægningen her? Åh, oh, nej, jeg tror ikke, der er samarbejde med dem over på, på, på Ærø. Tror? På Ærø? Mhm. Hvad, hvad laver du i kommunen, Christian? Jeg er sagsbehandler. Oh. Øh, byggesager, øh, socialt ja, øh, øh, sociale sager. Ja. Og øh, er, hvordan, hvordan er det? Det er jo fuld af pep. Ja, men der har jeg været tænkt også, fordi du er så en af de offentlige ansatte, der får alt for meget løn nu, og det sidder og har masser af tid til at slappe af og sådan noget, ikke? Jo, men vi er også begyndt at donere noget af det i stedet. For. Ja, men, og det, sådan. Synes jeg, det, er rigtige, det er ligesom det sker. Christian, øh, jeg har bare engang snakket med en, der arbejdede i en socialforvaltning i en kommune, som sagde, ja. det var øh, nogle gange lidt belastende at bo i den kommune, hvor man også øh, tog sig af, af, af de sager der, fordi mm. der var nogle sager, der selvfølgelig er sjovere, man vil, eller mindre sjove end andre sager. Ja. Øh, øh, og så er man det svært nogle gange ved det, hvis man var blevet uværende med en, eller der var en sag, hvor man ikke kunne stille noget op. Og så mødte man pågældende nede i Netto, øh, og, og så kunne det godt være lidt svært. Men det har du ingen problemer med? Nej, men jeg prøvede at holde mig indendørs. <laughs> Klog. Altså, du, øh, du går simpelthen fra hus til hus. Ja. Og kun når op, det er mørkt. Og kun, med <laughs> en kappe på ryggen og hedder Stoland. Men Christian, i forbindelse med, med den der frygtelige Tønder-sag over i Tønder, der kom det jo frem, at sagsbehandleren derover havde en ganske alvorlig pukkel af, af sager på nakken, øh, med noget med retning af 75 i snit. Øh, hvordan ser det ud med jer? Jamen, det er jo inden for børn, det er jo med børn og unge jo. Ja, det er korrekt. Ja, jeg er i et jobcenter. Du har et mm. jobcenter, så der kan man okay, godt men håndtere. Men så der, der, der, der er der lidt flere... Det skal okay. jeg siger, at man kan sige, at konsekvenserne er heller ikke så hårde igen, jo. Nej, men man kan Fændigt. vel også sige, at øh, det går rigtig godt for Danmark med 86-84.000 arbejdsløse. Ja. Det er jo ikke meget. Nej, så der er næsten ikke mere at lave, jo. Nej, det er det er, det er der vel, men <laughs> er, er, der, er der nogen, som simpelthen møder op og siger, at det job, det gider jeg ikke at have? Findes det? Nej. Ja. Ikke så meget. Nej. Men Fandes det kan... tidligere? Hvad siger du? Fandes det tidligere? Ja. Ja. Og hvad er det for, er det, for det meste, nogle job, folk ikke vil røre ved? Ja. Ja, yeah, det er ligner det, du siger. Det er de ikke, vi rører ved. Nå, altså ulækre jobs? Ja, yeah, altså noget med, at nogen ikke er klar at skulle tørre bagi på andre, jo. Nå, hvad er det mest, altså, hvad er det mest umulige job at sælge til nogen? Om man ikke det er kloak eller tarmrenser? Det er også det samme. Ah! Ah! Nej, men det er da også... Men det er jo nej, nej men der er, jeg glad for at være det er ikke for at være øh, latrinæret eller noget, men nej. altså kloak ikke? Jo, der har man jo kigger der også noget, hvor man kan ligge. Det har man jo ikke, når man har et tarmrenser. Der har man en handske. Ja, vi... men, Måne, men... Nogle af dem skal ned over renset det også på et tidspunkt. Ja, det har du faktisk ret. Men der har været meget gode penge i, i, i, i begge dele, eller hvad? Jeg ja, aner det er faktisk ikke. Hvilket job vil du, øh, når du sidder der, så tænker der ind fra for virksomheder, der skriver, på at høre, der er de her, de her led jobs? Hvilket job er et rigtig, rigtig fedt job for dig at sælge, Christian, til oh, Det er kontor og receptionsarbejde, sidder i en, en telefon og tage den og stiller vi Hvorfor? Hmm. Er det et godt job? Jamen, det, det er det nemmeste at komme med. Det kan, det kan vi formidle til alle jo. Det kan alle finde ud af, at det er det det, du siger? Ja, forhåbentlig. Nej, ah, nej, der er jo sendt en det kan de fleste. Nå, men der er noget, der er receptionistuddannelsen. ja, oh, jamen nu Sådan, tænker nu, jeg, er, fordi, jeg Altså, øh, jeg siger, Otikon, det er Englise. Ja, det er det. Og så siger vi, at jeg skal have flere skole ind, og jeg bliver ikke om. Han ja. har ikke, kan tage en besked? <laughs> han er heller ikke i dag. Ja, Han er over at sætte skatten ned på Fyn. Ja, det kan du regne. Øh, Christian, du har jo vundet en uh, t-shirt, øh, og jeg håber, og det ved jeg også, andre gør, at du vil bære den med stolthed øh, på din arbejdsplads. Øh, vi er glade, for du har været igennem. Øh, nu øh, kom du til at nævne, at du holdt ind til siden. Ja. Øh, kunne vi så presse vores tålmodighed hos dig ved at bede dig om at aktivere som vi godt ved, ikke eksisterer? Den, den, er, den er aktiveret. Nå, det var meget diskret. Så, det en så en bil, sæt telefonen dervede. ned i nærheden af, af, af, af blinkeren, som man siger. Jeg prøver lige en gang. Tak, Christian. Det er to ralæ. Ja, det er fandme <laughs> diskret. Ja, vi hørte det. Det der har hjem. er der hjemme. Må Ja, du ja. gætter først. Det er en Citroën Picasso. Mm, nej, nej. nej må jeg, må jeg Inden du begynder at reagere for meget, må jeg så have lov at komme med et uh, andet gæt. Jeg gætter på, det er en Talbo 1800. Det er jo næsten tættere på, tror jeg. Hvad er det men rigtigt, det er, rig det, det er en Suzuki. Lianer? Ja. Nej, nej. Altså, nej det altså, var da en dejlig nej, bil, hva'? Er, er det en ø, arbejdsbil, eller er det en, du selv har købt? Nej, det er vores egen. Okay. Men du har købt den brugte kommunen, men det eneste, du ikke har fået taget af, Christian, det er <laughs> det der, hvor der står, der er ingen medicin i bilen. <laughs> okay, nej. det synes Christian ikke var sjovt. <laughs> Christian, øh, øh, okay, gik, nej, nej, Christian, nu spænder jeg bare. Øh, og det er og måske sket det, måske snak. det er ikke sket. Men der er sket det, at øh, du øh, går og drømmer om den der golf, og øh, det kan godt blive Station, eller Golf Plus'en, fordi så er der også plads til familien og sådan noget? og din kone siger bare at den der liana ham der på armlænen selv på fjernsyn, den siger da bare god ud Og du siger bare nej nej nej vi kan ikke have til liana. Og I bliver ved og I bliver ved og bliver ved og til sidst ender du i en sygehuset liana før, men... og nu ringer du ind og deltager i en quiz og så øh, river vi op i det åbne sår som jeg nu har kastet så meget salt i. Ja. Og nu sidder du i liana på vej hjem fra arbejde det skulle være sådan en god aften med familien. Ja, ja. Og, nu... og nu hele ved hele Danmark er du kører Men hvad hvilken farve er det? Den den er metalgrøn. Ja, der Christian, ja. der er nogen, der har sat fødden med ja, du må ikke være så ked af det. Hold op. Det er en god bil. Det er en god bil, den har en høj gensidsværdi. Forhåbentlig. Og masser af, af sikkerhed. Og genskær. Nej, <laughs> altså, øh, den har et godt blinklys. Det vil jeg godt have lov at fastholde. Det var ikke til at gide. Øh, vil du være rædslet, Andersen? Du skal, fordi det er fra sig. at sige det, dem der er ene i Christian, at, at, at, at, ja. Åh, oh, du er sur på mig nu. <laughs> nej, det ikke noget. Nej nej, nej. Nej, nej, nej, Christian, han var også godt hjem. Bare. Christian have også godt hjem, bare. <laughs> Christian kan en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig god aften og hitse ja. hjemme? Og Svendborg, tak fordi du er med Nej, nej, nej, han har slet ikke fået at vide, hvad han skal Du skal sende en e-mail til satinsønkel I emnefældet skriver du Liana Twin Turbo Cam Twin Turbo Cam Og så din navn Og så din navn og din adresse Og naturlig størrelsen på den t-shirt Du og din hustru foretrækker Tusind tak Det er også tak, og kør forsigtigt Tak. Moin, moin Vi har netop fået en mail, som er ret interessant. Prøv at. Høre. Uh, det er fra Anders Barit fra Aalborg, uh, som skriver... Pusset, I lige skulle nævne spørgsmålet om at forlænge forgaflen på sin cykel. Og det var det, vi havde i Lars E. Tribute før, uh, hvor der var en ung fyr, der spørger... Ja, hvorfor skal man have forgaflen? Det var mig, der stillede det geniale spørgsmål til Lars E. for mange år siden. Jeg tænkte på det netop i dag, da den triste nyhed om Lars E. kom. Fred, være med ham? Så altså, der er en lytter, der i 75. 13. december stiller... Øh, hvor lang må en uh, på en cykel være? Æ, som netop nu sidder og lytter. Han er 60 år i dag, og øh, Anders må vi godt have lov at ringe til dig i morgen, fordi vi vil da godt høre, hvad svaret var på hvor lang den foregaffel. Husk må at kæmpe hans sms eller mail. Den er allerede sat i det, der hedder flagpole position 1. Kære lytter, øh, tusind tak for i dag. Vi øh, ringer Prøv at høre, hvordan verden alligevel hænger sammen. Jamen, det er fantastisk. Det er at, ja. alting smuler mellem hinanden på en, og man synes, det hele er mærkeligt. Lucy så hænger det sammen alligevel. Og du er blevet glad igen. Ja, jeg er i hvert fald blevet en ked af det var en helt lang federmåde. Det var godt. Uh, Mandu er klar efter betrænede Ja, og de er på arbejde i dag, begge to Vores podcast er klar, når klokken er senest 18 Og uh, god fodboldkamp i parken Åh, oh, Anders for helvede, vi skulle have trænet Nej, vi kan tage det i morgen uh, Andreas Hall er klar med betrænede Om et øjeblik, sport Pis. Vi kan at træne dig